Ilah, I ilah za sigurno ne postoji, sigur ništa, ne postoji drugo. Ništa, što ništa drugo ništa drugo može zaustaviti drugo. može zaustaviti zaustaviti svečeno na smrt smrt smrt o mrtvi sine mrtvog sine mrtvog oče mrtvi oče mrtvi amen oče mrtvi amen ibn al-may ibn al-may abu al-may abu rahmatan tose ruten. Pa baboj umro, baboj umro. Tiče da umreš i tvoj sinče da on, tvoj sinče da on, svi pre tebe su umrli doajde mali mi se nađo, mali mi zemlje, iz zemlje si zašao, iz zemlje ćeš da, treba... da se vratiš vastker fi lkawn wamdur sahu Nosine zemlja. Ko jeći će da pokrije zemlja. Tvoje ruke će da napuni zemlja. Postoviće da napuni zemlja. Tvoj polni organ će da pokrije i da stisne zemlja. Dobra djela jebne to rab. Pokajanje Allahu jebne to vat vallahum šeriat nosine zemle smrt je kao jedna velika reklama kao veliki jedan iklan ovav je velika koji doziva svakog koji ima svuh svakog ko nosi u glavi svoj mozak a razuma ima doziva svakog ko je živ i srce ima ena velika reklama koju ne može nikdo da zaobiđe. Nakoliko bilo svišereno i lijepo. Imajna reklama koja se zove smrk. Od koja ne možeš da pobjegneš. Ne možeš da pobjegneš. In alhamdulillah. Na ahmeduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'ogfiruhu, wa Wa na'udhu billahi min šururi anfusina wa seji'ati a'manina.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 wa khayrul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi annari wa da'a fa zahwala pripadauzvishanam Allahu subhanahu wa ta'ala nazhwalemu mutrajimumu oprost tražimo mu pomoć od njega tražimo uputu od njega tražimo da nas zaštiti od loših herđevi naših djela zaista koga Allah Uputi na pravi put, niko ne može u zabludu da ga odvede. I zaista koga Allah pravedne svoje mudrosti ostavi u zabludi, niko ne može ponovo na pravi put da izvede. Svjedočen da niko drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'la ta ne zaslužuje da se obožava, da je samo Allah subhanahu wa ta'la ta istinski Bog, istinski ilah, ma'bud, da sve mimo njega su lažna božanstva. I svjedočen da je Muhammed sallallahu alihi wa sallam Allahov rob i poslanik, ovi koji vjerujete, Bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije do kao muslimani, samo njemu predani, samo njega obožavajući, samo njemu robujući. O, ljudi, bojte se gospodara vašeg koji vas je stvorio od jednog čovjeka i od njega, njegovu ženu je stvorio. I mnogi ljudi od njih i raza su je razasujo, razmnožio i bojte se Allaha sa čim imenom. Jedni drugi, molite. I koga rodbinske veze spavite, zaista Allah nad vama pomad O, vi koji vjerujete, bojte se Allaha i govorite samo istinu, govorite samo pravedno. Za, eh, Allah će vama djela popraviti i grijeha, vaše oprostiti. Ako se Allahu pokori i njegovom poslaniku uspije najvećim uspjehom. Najistinti je govori je Allahova knjiga, a najbolja uputa je uputa Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, a najgore stvari su nove stvari u vjeri, a svaka nova stvar u vjeri je zabluda, a svaka zabluda neminovno vodi u vatru. I na ovoj hudbi, braćo, govorit o temi koje smo već jednom govorili. Ta tema je uvijek aktualna, naročito sada, kada smo okusili, to jest neko od vas, smrt nekog bližnjeg. Kada smo vidjeli smrt svojim očima i nema sumnje da o tome treba da govorimo. I uvijek te teme da se sjećamo. I uvijek je sjećanje na smrt aktualna tema. I zasigurno ne postoji ništa drugo, ne postoji ništa drugo što nas može zaustaviti kao što nas je zaustavlja sjećanja na smrt. I vijesti o umrlim, čitulje koje vidimo svako jutro, svakom danu, vijesti o umrlim su za nas jedini bič koji može da nas zaustavi. Našu strast, našu, našu oholost, to što smo sklonili da prelazimo svaku granicu, naše gafle, naše srce koje je kao kamen, ništa ne može smekšati kao što može smeksati svićanje na smrt znajte vraćaju da u svakom danu neko umre u svakom danu neko umre svake nedelje broj umrlih se povećava svakog mjeseca svakog trenutka svake sekunde neko u svijetu neko na ovom svijetu odlazi svake sekunde momci u svojim skupim kolima u svojoj odjeći Modernovi. Gazde. Šifovi. U svojim odjevima. Ostavljaju svoje fabrike, svoj biznise. Starci. Bebe. Svi umiru. Svake sekunde se umire. To je zakon koji je odavno postavljen. Allahova odredba na zemlji. Allahova odredba na zemlji. Jedni dolaze na ovaj svijet, drugi odlaze. Jedni dolaze na ovaj svijet, drugi odlaze. Žene rađaju. Žene rađaju. Zemlja pokriva. Zemlja pokriva i crvi jedu. Materice raziju, zemlja pokriva i rastoči tijelo. Zemlja guta. Ali ljudi je dalje u nemaru. Ne razmišljaju o smrti. Svi vjerujemo u prolaznost ovoga svijeta. Svi znamo. Svi smo obavješteni da će ovaj život na ovom svijetu jednog dana da stane. Da će da završi. Svi to znamo. Ali ljudi su i dalje u nemaru. Ljudi su dalje u gafletu, ne malo ne razmišljaju, ne uzimaju povuku. Nisu spoznali smrt. Ko spozna smrt, spoznaće će život. Ko spozna smrt, spoznaće će život. Smrt, težak trenutak. Težak trenutak. Smrt, koji, smrt koja nam je gorka. Od koje bježimo. Smrt u koju možda i ne vjerujemo. Srce ne svaća da se jednog dana da umre agonija smrti koja nas čeka naša je mjesto u kaburu koja nas čeka tvina kabura koja nas čeka ali mi ne razumijemo ne svaćamo najstrašnija stvar najmrznija čovjeku ona koja dolači ne da ona koja prekida svaki rahatluk tvoje duga spavanja tvoje smijanje sa ženom i djecom tvoje živanje. tvoje do ručkovi i ručkovi tvoje druženja, tvoje gledanje u haram Smrt koja sve to prekida. Smrt koja sve to kida. Smrt koja znači rastanak sa tvojim najmilijim. Rastanak sa tvojim sinom, kog toliko voliš. Sa tvojom čerkom koji toliko voliš. Sa tvojim roditeljima, tvojima kojima si bio samilostan. Rastanak sa tvojim drugovima. Rastanak sa ovim svijetom. Smrt znači pad, oholosti onih silnih Smrt znači siromaštvo bogatih. Smrte znači ružnoća, zgodnih i lijepih. Pogledaj me tri dana nakon što ubudeš ušao u kabur. Hoćeš moći da mi priđeš. Da te pogledam tri dana nakon što budeš ušao u kabur hoću li moći da ti priđem. Kako će biti tvoje lice? I kakav će biti tvoj miris? O mrtvi sine mrtvoga. Oče je mrtvog. Jamejit. Ibn Elmejit. Ebul Mejid oče mrtvog tvoj babo je umro ti ćeš da umreš i tvoj sin će da umre svi prije tebe su umreli do Adam o sine zemlje o sine zemlje i zemlje si izašao i u zemlju će da se vratiš o sine zemlje tvoje oči će da pokrije zemlja tvoje ruke će da napuni zemlja tvoj stolak će da napuni zemlja Tvoj polni organ će da pokrije i da stisne zemlja, hladna zemlja, lažna zemlja i crvi koji nemoju milosti. Jebne to rab, o sine zemlje. Gradiš za ruševine. Gradiš sebi za ruševine. Doći će dan kada će Allah subhanu tada sve da sruši i sve da uništi. Jebne to rab, o sine zemlje. Dobra dijela jebne to rab. Pokajanje Allaho jebne to rab. Rad po Allahom šerijetu. Osine zemlje. Osinovi zemlje. Sve govori da ćeš da umreš. Sve govori oko tebe da ćeš da umreš. Smrti je kao jedna velika reklama. Kao veliki jedan i'ljan. Obavjest velika. Koje doziva svakog koji ima sluh. Svakog ko nosi u glavi svoj mozak, a razuma ima. Doziva svakog koji je živ i srca ima jedna velika reklama koju ne može niko da zaobiđe makoliko bilo sve šreno i lijepo i makoliko se gelovi i uleza se prodavali makoliko Ferrari i Mercedes se napravili makoliko se žene skigale ima jedna reklama koja se zove smrt od kada ne možeš da pobigneš. pobjegneš ako bi ti umro oni dovije kada žive Kaže subhanallahu ta'ala, poslaniku sallallahu alayhi wasallam. A faqim ittafahamu al-Khalid akubiti umruza an an vječno da žive. Sulejman aleyhissalam. Koma Allah subhanallahu ta'ala da sve şey. ja i učio nam antika utina min kulli še Kaže, podučeni smo. Kaš kako ptice govore. I sve nam je ja, Sve nam je dato, kaže Sulejman. Sve nam je dato. I kaže on da je sve nam je dato, znači Dato nam je da razumije govor svih stvorenja. I da znamo, znao je Suleyman a.s. Šta stvorenja kriju u sebi, šta misle. I ona stvorenja koju umiju pričati i ona koju ne umiju. I dao mu je Allah subhanahu ta'ala moć ta'abira, da se izrazi da se, da, kako god želi, na bilo kojem jeziku. Dato je svaka nauka. Nije postojala nauka da nije data Suleymanu a.s. Sva razumijevanja ovog svijeta, data su Suleymanu. Sve ono što vladar treba da ima, otpomagala i tehnologije, sve mu je bilo dato. Čak i šeitani su mu bili pokorani. Mu karanine fil asfad, u okove zavezani. Šeitani koji su bili nepokorni. I drugi šeitani, ghovasin lehu vobennan. Taži oni koji su za njega ronili, kad god on bi zaželio, i gdje god bi on zaželio, i koji su šta god je zaželio, i kad god je zaželio, gradili za njega. Imao je sve, vlast na svijetu. Kaže Mujahid, jedan mufesira, kaže četiri čovjeka su vladala svijetu. Četiri čovjeka su vladala svijetu. Dva vjernika i dva kjafira. Dva vjernika, Suleiman ibn Dawud i Dhulqarneim. I dva nevjernika, Namrud i Buhtansar. Namrud i Buhtansar. A tiš, cijelim dunjalu kom je vladao. Cijo dunja. Niko od njega ne ima naprednju tehnologiju. I naprednju je pomagala. Šeitani koji su vladili iz, iz mora šta god, on je zaželio. Niko on nije imao mora, što on imao. Niko na svijetu nije otkrio i niti imao. Niti je spoznao što je Suleiman imao i spoznao i otkrio. Niko na svijetu. I dok je Dunja tako će da bude. I niko s ovog svijeta neće imati sa Dunjavuka skupna što je imao Suleiman, ali i selam. U dhuva šehrun, u aralahuva šehrun kaže, vjetar nosi ga gdje ga on zažali. I pređe, koliko putnik pređe za mjesec dana, samo za jedno jutro ili samo za jednu noć. Za tren oka je mogo da ima šta, šta god za želi. I što kaže Allah subhano tala i kada mu smrt odredi smo mi dado smo cržu da pojede njegov štap. Zbog toga on pade. Pade sa štapa. A da nije toga bilo šeitani ne bi znali. A da šeitani znaju budućnost i gajb ne bi sebi dozvolili da u takvom poniženju budu. Njegove ode ostadaše prazne. A sad še prazne od njega. I nikoga ne naslijedi. Nahnu mašeru enbija. Lianu varraf. Mi smo, kaže, poslanik, sallalahu esen skupina, poslanika, mi se ne naslijedžemo. Niko njegov dunja nije naslijedio. Niko! Otiše s ovog svijeta. Niko da naslijedi njegov dunja. A šta ćemo mi? S našim kućama. S našim sobicama jednim. I s našim dunjalukom. Koji skupljamo kraj sa krajem, skupljamo. Zbog čega ostavljamo ahiret? Zbog čega? Mnogi od nas su se u starce pretvorili. Mnogi od nas sjede i izlaze. Mnogi od nas se razbolewaju. Šta čekas, o sine, zemlje? Šta čekas, o sine, zemlje? Alhamdulillahi alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Vussalam huma ala nabijina Muhammed wa ala alihi usahbihi wa salamat usliman kathira wa ba' Tussanik sallallahu alaihi sallam i ostavio ni trenut kada nam podsjetio shave na smrt pa se je od Vera ibn Aziba da reko. da smo gledali s poslanikom sallallahu alaihi wasallam videli smo jednu skupinu ljudi pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam upitao ko su ti ljudi ko su ti ljudi zbog čega su se sakupili ovi ljudi pa je kaže neko odgovorio sakupili su se zbog kabura kopaju kabur Nakon toga je poslanik sallalahu alaih sallam ubrzano krenuo pred svoje sahabe i stigao do kabura i kleknuo. Zatim sam ja krenuo za njim i stao pred njim da bi vidio njegovo lice. Kad ono poslanik sallalahu alaih sallam plače, stoji nad kaburom i plače. Njegove suze nakvasile zemlju. Allahov poslanik poslato od Rahmana plače gledajući kabur. Plače gledajući kabur. Koliko mi sebi sebe sebi obmanjamo. I koliko nas samo šeitan vara. Koliko samo slijedimo naše strasti. I koliko gadosti smo spremni da uradimo. Pred dan. Pred smrt svoju. Pred svoju ispit. Pred svoj kaborski adab i džahenem. Allahi umret ćemo. I sam će da legneš u svoj kabor. Sve govorim da ćemo da umremo. O ti koji, koji si pametan. Koliko god je tenigentan bio O ti koji si jak Koliko god neustrašiv bio Umrijećeš O ti koji imaš vlast Dok gdje god dopirala tvoja vlast Umrijećeš Sve govori da ćemo da umremo Osim Allah subhanahu wa ta'ala Sve je prolazno na ovom svijetu Sve oko nas Osim Allah subhanahu wa ta'ala Onaj u koga je sav ponos Sav vlast i sva milost Sve govori da ćemo da umremo Vježi koliko hoćeš umrijećeš Pokušaj da, da zaboraviš. Pokušaj da zaboraviš. Umrijećeš. Pokušaj sebe da prevariš. Umrijećeš. Ili probaj. Umrijećeš. Što god probaš, što god imao, umrijećeš. Umrijećeš. Ostavit ovaj svijet. Dođe će trenutak kad neće više da ti srce kucati. Nećeš možda da pričaš ni da govoriš. Makoliko bio riječit i makoliko bio radan Umrijećeš. I što god ti govore ili kafiri oko nas, da tamo nema ništa i da tamo samo zemlja i bacite mi gdje oćeš i tako odjele i tako odjele. Zašto vas onda Allah kažna vas zbog grijeha vaši? Zašto vas onda Allah kažna vas zbog grijeha vaši? I kad im Allah pošale zemlju treser. I kad se brovo to brne, pa se podavi 300 ljudi. I kad ti Allah pošale kuhu koja se širi I davi sve pred sobom E onda kaješ Allah Kada te se popadne rak, tumor na glavu Na glavi, onda kaješ Allah I kada kreneš da se daviš Onda kaješ Allah I kada te stignu prsa zbog infarkta Onda kaješ ja Allah Onda kaješ ja, Allah Nemoj da me lažeš i da mi kažeš da ne vjeraš Nemoj da me lažeš jer čita kosmos je previše lijep da nema stvoritelja. I ti si bio previše savršen. Mnogo blago da je dato. Blago da ti, vida, blago da ti jezika, stidno mjesto, poliorgan, sve ti je Allah dao. To je previše savršeno da nema stvoritelja. Svako ko živi mora da umre. Svako ko živi mora da umre. Ja. Umrećeš o Allahu, vrobe. Umriješ Nemoj da bježiš od toga. Kaže ovoj salkarni. U Allahi da zaboravim na smrt. Da se ne sjetim jednog dana. Samo jedan dan da se ne sjetim smrti. Srce bi mi se iskvarilo. Samo jedan dan da se ne sjetim smrti. Srce bi mi se iskvarilo. Jer sad znaš zašto ti je pokvarno srce. Znaš i sada zašto ti je pokvarno srce. Ti si sad shvatio razlog zašto ti se srce pokvarilo i što si pokvaren ja? si neiskren? I što si u velikom nemaru? Umrećeš! Umrećeš! Izađi iz ovog međina smijući se. Vrati se svom dunjaluku. Vrati se svom dunjaluku. Svojim spletkama i govaranju i gibetu i nemimetu i dunjaluku i novcu i parama i ženama. Vrati se, ali ćeš da umreš. Najveća oporuka i najveća opomena. Smrt. Smrt najviše budi duše. Smrt najviše mekša srca. Smrt najviše tira radost zbog ovoga svijeta i srca. Smrt nam daje najviše volje za rad za Allahov din. Smrt najviše tira da se kajemo Allahov subhanahu wa ta'ala. Smrt nas čuva od šeitana. Sjećane na, na smrt nas čuva od šeitana. الموت Kaže, on je taj koji je stvorio smrt i život. Da bi joj Ko će bolje od vas da radi? Ko će bolje od vas da postupa? O sine zemlje, smrt je stvorena prije života. Al mevte i život. A ladi umitukum, fuma juhijekum. Fuma umitukum, fuma juhijekum. Ona si osmrtio, Onaj koji vas u usmrtio, zatim će vam život dati. Zatim će vas ponovo smrtiti i ponovo život dati. Prvo si bio ništa, prvo si bio mrtav, pa ti je Allah dao život. Mrtav pa ti je Allah dao život. O sine mrtvog čovjeka, o mrtvi, oče mrtvog, o mrtvi, oče mrtvog, ne zavaravaj sebe, ne zavaravaj sebe i spasi sebe, sebe spasi pokaj se Allahu subhanahu ta'ala pokaj se Allahu subhanahu ta'ala od svega što si uradio od svega što si učinio šta čekaš više šta čekaš više Allahu Musta'an kako smo mogli da dozvolimo da samo poruka sa dnaših drsova traje dva, tri dana da to budu samo prazne riječi Islam nije samo za knjige Islam nije samo za knjige da se o priča i to je to. I priča o shavima nisu samo da kažemo oni su bili takvi, mi ne možemo da budemo takvi. Ne. Zašto si sebi dozvolio da budeš kažen u kaboru? Zašto? Zašto si sebi dozvolio da budeš bačen u džahenem? Zašto? Zašto si sebi dozvolio da ti Allah prijeti u zadnjoj porusi ljudima? zašto si sebi to odazvolio zašto si sebi odazvolio da završiš u dženem, zašto ako srca imaš i razum imaš zašto se ne menjaš zar si toliko glup i ništa ne razumiješ zar si lud si normalan a treba ludica te vodilo ili on neki drugi jezik pa ga ne razumiješ U Allahi, jezik smrti razumiješ. Jezik smrti razumijemo. Kada si se rodio, plakao si, drugi su se smijali i radosni bili. Radi za dan kada će drugi oko tebe da plaču. Radi za dan kada će drugi oko tebe da plaču, A ti da se smiješ, radi za taj dan. Svako ko je plakao, za njima da se plaća. Svako ko je vijest o nečije smrti Prenio O njegovoj smrti će isto vijest da se prenese Svako ko je dženazu nosio I njega ima da nose Svako ko u Kabor rušo i izašao Doći će dan kad više nećeš S Kaborova da izlazi Sa mezara da izlazi Doći će dan Kad više nećeš izaći sa mezara O ti koji ti je dao Allah subhanahu ta'la Onaj koji živi nikad ne umire Koji ti dao razum Nemoj da se oholiš. Nemoj se pokvare, ne da se oholiš. Misliš i ti da je Allah subhanahu ta'ala ko što smo mi naivni. Misliš da te Allah ne vidi. Misliš i Allah subhanahu ta'ala da ne može te baciti na strašne muke. Nešto si pogrešno izračunao. Sa Allahom subhanahu ta'ala nije isto kao sa stvorenjima. Nije isto kao sa stvorenjima. Allah ne može da varaš. Oti koji se nezahvalan. Na lahve blagodati koji ti je dao. I kaže Omar radi Allahu anhu. Ludi kažu umro je taj, umro je taj. Bojsa Allah umre, doći će vrijeme kada će reći umro je Omar. Umro je Omar. Doći će dan kada će ljudi reći umro je moje ime i tvoje ime, tvoje ime. A kada je taj dan? Znaš li kada je taj dan? o ti koji će da se sretneš sa, sa obračunom znaš li kad je taj dan odgovorim i znaš li kad je taj dan kao da znamo kad je taj dan u stvari kao da nikad taj dan neće ni da dođe kao da nema tog dana vjernici koji, koji bježe od smrti koji strasti. koji nakon što je Allah subhanatala uputio oni dalje hoće da, da se igraju sa vlahovim propisima i sa vjernicima i dalje hoće da se igraju pa neka proba i kocku pa neka proba i blud pa neka pričaju cinjani kako ljudi iz branama čine blud neka pričaju neka pričaju i onda napadnite onoga koji upozori na blud napadnite napadnite, branite toga koji čini blud, branite dok Allah ne posjeća jezike i noge ja bludo počinite vas da me izbacite iz međuda ovo je sramota jedna sramota branite bludnike branite bludnike pa nam Allah pošalja iskušenja iskušenja mozak hoće da nam pukne od njih zato što branimo bludnike ili tako ili tako A? O mrtvi sine. Mrtvok, oče mrtvok. Spremi se da bi dočekao spreman smrt. Svako ko se sprema, ono što zašta se sprema, spreman će dočekati. Spreman će dočekati. Teško se nama od Allahove kazne. I teško se nama od Allahove srdžbe. I teško se nama od kaburskog azaba. I teško se nama od od muka, smrti muka. I teško se nama od vatre koja prži, i teško se nama od uzamle vode koja se tri dana cijepa. Teško se nama od večne kazne i večne patnje. Teško se nama od stvarnog života na hiletu koji nas čeka. Teško se nama od dobročuna. Ja ali tani predmto li hayat. Teško mene da sam sa život spremio. Jeste li čuli govor mrtvog čovjek? Ovo je njegov govor. Ovo je rekao mrtav čovjek. Allah, subhanao tala, citira mrtvog čovjeka. Ja, lejteni, kad demtu li hajati teško da sam se za život spremio. Teško meni da sam se za život spremio. Ah, ide ti je nazvao život. Mrtav čovjek. Pa, isi li spreman da umreš sada? Isi li spreman da umreš sada? Isi li spreman da te plaćući ukopamo? da te okupamo i da te zavijamo u kefine i da nađeš ono što si sebi pripremio jesi li spreman ja ću prvi da te kupam i prvi ću u kefine da te zavijem. ispoli spremni ispoli spremni za to tebi je drago da gledaš u haram to te čini radosnim ti si siguran da te Allah neće kazniti bez obzira što prespavljuješ namaze što si bacio Allah u knjigu i leđa ti si siguran ne t' Allah neće baciti na teške muke. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam popravi naše stanje. Molimo Allaha subhanahu da nam oprosti naše grijehe. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini za smrt. Allahumma oprosti nam sve što Allahumma oprosti nam sve što Allahumma oprosti nam sve što smo učinili, ja hayy, ja qayyum, da'wat. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Mannan, ya Jawad. O Ti, ja je dobrota neizmjerna, oproštenje je Allahu Rahmanu Rahim. Allahu, se za svaki grijeh koji smo učinili. Allahu, se za svaki grijeh koji smo učinili. Allahu, pokajomoti se za svaki grijeh koji smo učinili i nas. Allahu, prihvati od nas ovo ti koji puno tebe prihataš i koji puno strahuješ. Allahu, ti se za sve što smo učinili ja. Allahu, se za sve što smo učinili tajno. Allahu, se Onda kada smo učinili nešto nesvjesno i ne znajući Allahume, kajmo ti se i za ono što smo učinili svjesno Svjesno da nas vidiš i da nas čuješ Allahume, prosti nam, ja rabel alemin Allahume, zaštiti nas od tvoje kazne Ne podnošiti kazne, ja rabel alemin Allahumme, zaštiti nas od tvoj kazni, ya rabel alimin. -al Allahumme, nema uspjeha, do takvu uspjeha, pa nas spasi u jahanimski vatr. Ya rahamar rahimin. Allahumme, naša smrti je blizu. naš život je kratak. Život na svijetu ništa ne vrijedi. Allahumme o tebe tražimo ahiretno Allahumme o tebe tražimo ahiretno Allahumme podare nam čvrstu vjera makar bili sami Allahumme kada nas iskušaš zbog naših riječi koje govorimo o tebi koje tvojoj vjeri Allahumme učini da je iskušenje prođemo Allahumme naši grijesi su brojni naši grijesi su brojni Allahumme ne dozvoljavaju da molimo niza šta drugo imamo toga samo da tražimo oprost E da zoljavaj nam naši grijesi da izašta drugom molimo. Moramo samo je rabbi da tražimo oprost. Oprost za svoj grijesi. Allahume oprostene, ja rahamu rahimi. Allahume o ti čija milost nadladava srđbu i čija milost je veća od srđbe i kazne oprostene. Allahume da dajni nas da činimo dobra djela. Allahume učini najbolje naša djela zadnjim što ćemo učiniti na ovom svijetu Allahume smrti nas samo kao muslimani Allahume otječemo ti se od ovih šeitanki koji hode ulicama Allahume otječ, otječemo utječemo se od ovih šeitanki koji hode ulicama šeitana koji je zvižduću udrživo i nas se poglede Allahume zaštiti nas od fitne žena Allahume zaštiti nas od fitne žena dok smo živi Allahume zadovoli nas našim hanumama čistim vjernicama učini ih srećom naše oka učini nas srećnom za njih Allahumma spojnostaj Islamu ya Rabbal alamin Allahumma izleči naše bolesti Allahumma izleči naše bolesti Allahumma izleči naše bolesti o ti čija lijek odgnala svaku bolest izleči naše bolesti Allahumma izleči od Rahman Allahumma izleči od Rahman i obakši mu da bolesti Allah ibn Malik zila naše Hrvatski koje su u Kaborovima Allahume smilo se naše Hrvatski koje su u Kaborovima Allahume odagnaj njihovu Kaborovski adab Allahume odagnaj njihovu Kaborovski adab Allahume zaštiti Kaborovskog adab Allahume učini da umremo samo sa islamom I učini da umremo samo sa teuhidom Samo sa šehadom Allahume očisti uči, nam prsa od ružnih misli Prima dobrim muslimanima Allahume očisti uči, naša prsa i naša srca I naše jezike i naše ruke I učini samo muslimani da vide Hajrod nas, Yarabele Adamin Allahume učini nas pokorim našim raditelima Allahume učini nas pokorim našim raditelima Allahume učini nas pokorim našim raditelima Allahume ako neko nas umre danas Ili sutra, ili skoroj budućnosti Učini da mu samo mjesto bude džanet Allahume učini samo da mu mjesto bude džanet Allahume spojni nas s poslanikom sallahu alayhi wa sallam Allahume spojni nas poslanikom sallahu alayhi wa sallam Allahumma spojnas pu sanikum sallalahu alayhi wa sallam Sallalahu alayhi wa sallam Drugo ima Allahumma jinnas pralipul huryam Allahumma jinnas pralipul huryam Allahumma jinnas pralipul huryam Ya Rabbal alameen Wa alhammed Allahi rabbal alameen Wa sallamahumma ala nabiyyya muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa sallam atasliman kathira Wa aqlil salaf Al-Mu'minu ya sa'ad al-wujud Ante billi